Почервонів, як мідень гвинтовка. Батьку каже, от одного тебе я стерплю такі речі, не проливши гарячої крові. Я такий ярема, як ти барабаш, ярем. Да нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас вийняти за Україну шаблю один проти десятьох. Дай виняв спіх, й блиснув нею на сонці, а сонце вже сідало і тільки на сволоці крізь вікна червоніло. Ну-ну, гамуйсь, каже Шрам, ти баж, я тебе не знаю. Мало чого скажеться під гарячу минуту. Не все кажуть, переймай, що по воді пливе. А сам собі подумав, і Яремі. Дорога була Україна, і він махав за неї шаблею, як не махати, боронячи свої маєтності. І справді, каже Гвинтовка, припало ж мені тепер змагатись, як треба гостей шанувати. А гей, княгине, давай лише козакам вечеряти. Помиливсь ти, паноче, каже знов до Шрама, дуже помиливсь, сказавши, що жінка мене,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 Не своїми ногами увійшла до світлиці на грізний поклик свого чоловіка. І так, як молода рабиня у старого сивобородого турчина служить і тримтить, і низько поклоняється, так і та нещаслива княгиня, догоджаючи своєму чоловікові, низько вклонилась гостям і почала застилати стіл білою скатертью. А руки ж то білі, ніжні Засукані по-хазяйській полікоть, здаються чистішими від скатерті і ніжнішими від миткалевих рукавів, сіяють крізь вечірню тінь, як свіжий сніг ранком на дворі. Чи на теж вони виховані, випестовані, щоб, покинувши високі князівські замки, застилати стіл козакові. Нечесть не слава хіба козакам, каже господар, глядя на неї, що в їх такі і слуги. Сестро, не бого, прошу ж до гурту. Сидайте, дай не клопочіть, у мене в господіні про що, як пани над панами. Вам слугуватиме горда польська пані, високо як княгиня. А Череваниха каже: Ридван наш так налякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося із переполоху, може б ізмити змити її свяченою водою, да нехай би наділа сорочку пазухою назад? — Е, сестро, — одвітує гвинтовка, — мій голос підніме її із домовини. Не вважай, що вона така смутна сьогодні. Скажу тільки слово, так зараз розвеселиться. Да ще й через шаблю поскаче. Наші козачки танцювали ж колись підляцьку дудку. Хто б то зміг розказати, що на ту пору діялось на серці в бідної княгині. Мабуть, привикла вже, не Бога, до такого глуму. Уже й не плаче, й не здихає. Слухає теє гордування от свого чоловіка. Так, мов, не про неї й річ. Тільки часом здригнеться від його грізного голосу, як струна на бандурі. «Боржій, боржій, жінко!» – покрикує на неї гвинтовка. «Докажи, що твоя висока порода на якесь таке лихо тобі здалася. Давай нам якої-небудь настойки чи запіканки, тільки такої, щоб і старе помолодшало».